A város valami elképesztő látványt nyújt. Én csak Viktor arcát kémlelem. Nem mondhatnám, hogy kimondottan jóképű, hiszen kemény arcélei inkább mogorva külsőt kölcsönöznek neki. Engem mégis egészen rabulejt. Elfelejtem az összes gondomat, ha vele lehetek. Ilyenkor csak mi létezünk. Már messziről meghallom azt a nagy hangzavart, ami miatt lehetetlen közlekedni.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 Ugyanakkor megrémiszt, hogy mekkora kockázatot kellene vállalnom ahhoz, hogy vele maradhassak. Azt hittem, mellette végre biztonságra lelek. De rá kellett jönnöm, hogy ő az, aki a legnagyobb veszélyt jelenti a számomra.